а втритіх іпохондрії взагалі не було. Було таке життя, де Нора страждала на хронічну втом, життя, де вона хворіла на рак, мала міжхребцеву грижу, зламала ребра в автокатастрофі. Коротко кажучи, життів було багато. І в них вона і сміялася, і плакала, відчувала і спокій, і жах, і всі можливі проміжні стани. І завжди між цими життями їй зустрічалася місіс Елм у бібліотеці. Спочатку здавалося, що більше життів Нора випробувала, то менше проблем з переходом. Бібліотека вже не опинялася на межі розпаду і зникнення. У процесі багатьох переходів туди-сюди навіть лампочки не михтіли. Ніби Нора щодо своїх життів досягла такого собі стану прийняття, Якщо досвід неприємний, то це не означає, що всі решта будуть такі самі. Ну, зрозуміла вона намагалася покінчити з життям не тому, що була нещасна, а тому, що примудрилася переконати себе, наче з темної смуги немає виходу. Звідти думалася їй і походить депресія, а також у цьому відмінність між страхом і відчаєм. Страх – це коли заходиш у підвал і хвилюєшся, що двері зачиняться за тобою і не відчиняться. Відчай – це коли двері за тобою зачинились і замкнулись. Але з кожним життям Нора бачила, що ті метафоричні двері прочиняються трохи ширше. Вона навчилася краще застосовувати уяву. Іноді проводила в тому чи іншому житті менш ніж хвилину а в інших гастролювала цілими днями і тижнями. Виходило, що більше тижнів вона проживає, то важче будь-де почуватися дома. Проблема була в іншому. Нора врешті заплуталася, хто вона. Як у грі взіпсований телефон. Її власне ім'я ніби перетворилося на звук, який нічого не означає. «Немає діла», – сказала вона югу в останній нормальній розмові в барі на Корсиці. Уже стало нецікаво «Я не ти, мені треба десь зупинитись Але ніде немає міцної основи Найцікавіше – це стрибок, монамі А може приземлення?» І саме в ту мить його повернувся до своєї проміжної станції Відеокрамниці «Перепрошую», – сказала його інше я Попиваючи вино на тлі заходу сонця І «Я забув, хто ти» «Не хвилюся», – відказала Нора. «Я теж». І зникла, як сонце проковтнуте обрієм. «Місіс Елм!» «Так, Норо, що таке?» «Стало темно». «Я помітила». «Це ж недобрий знак, правда?» «Так», – знервована відказала місіс Елм. «Ти чудово знаєш, що це недобрий знак». «Я не можу рухатися далі». «Ти завжди так казала? У мене скінчилося життя. Я вже всім, ким можна, побувала. У мене було все. Та однаково я повертаюся сюди. Завжди щось перешкоджає моїй радості, завжди. Я почуваюся невдачною. Але не варто, і нічого в тебе ще не скінчилося», – зітхнула місіс Елм. «Ти хіба не знаєш, що разу, коли ти обираєш книжку, вона не повертається на полиці?» «Так». «Отже, до того, що ти випробувала, вороття немає. Завжди має бути якась варіація на тему. В опівнічній бібліотеці неможливо взяти ту саму книжку двічі». «Не розумію». Ну, навіть у темряві ці полиці так само повні, як і останній раз, коли ти на них дивилася. Хочеш, помацай. Нура не стала цього робити. Так, я розумію. І вони такі самі повні, як і коли ти щойно прибула сюди, правда? І Отже, можливих життів так само багато, як і раніше. Власне, нескінченна кількість. Можливості ніколи не вичерпуються. «А бажання їх бажати – так!» «Ой, Нора! Що?» У темряві запало мовчання. Нора натисла кнопку підсвітки на годинник, щоб перевірити. «Нуль годин, нуль хвилин, нуль секунд». «Я гадаю, – врешті промовила місіс Елм, – не сприйми за невічливість, ти, напевне, дещо заблукала». Чи не саме тому я потрапила до північної бібліотеки, бо заблукала? Воно-то так, але тепер ти заплуталась у своїх блуканнях. Заблукала у квадраті. Ти не знаєш свого шляху, якщо бажаєш жити так. А якщо шляху не було? Якщо я в пасті? Поки на полицях є книжки, ти не в пасті. Кожна книга – потенційний шлях до виходу. «Я просто не розумію життя», – похмуро мовила Нора. «Його й не треба розуміти, його треба жити». Нора похитала головою. Для випускниці філософського факультету це було занадто. «Але я не хочу отак», – сказала їй Нора. «Не хочу, як його все життя, стрибати з життя в життя». «Гаразд, тоді послухай мене уважно. Хочеш моєї поради чи ні?» «Ну так, звичайно, здається, ніби трохи запізно, але так, місіс Елм, я буду вам дуже вдячна за пораду. Що робити?» «Добре, гаразд. По-моєму, ми дійшли до такого, що ти не бачиш за деревами лісу». «Я не зовсім розумію, що ви хочете сказати. Ти правильно порівнюєш ці життя з піаніно, на якому граєш мелодії, котрі не твої. Ти забуваєш, хто ти». Встаючи всім, ти стаєш ніким. Ти забуваєш своє основне життя, забуваєш, що в тебе йшло добре, а що погано. Забуваєш свої жалі. У мене вже скінчилися жалі, я не шкодую ні про що. Ні, не зовсім. Ну, навіть крихітного не пригадаю. Видно, їх немає. Тобі знову потрібна книга жалів.